Скільки безвинних ворогів народу звалиться в бетон, який вони місили, скільки їх ляже у мори шлюзів та забетонованих берегів каналу, того курці не знатимуть. Їм належало отримати позитивні емоції. Перші випробування До Москви їхали в звичайному пасажирському купе. Тут я познайомився з новобранцем, що також любив літературу. Його прізвище – Мартинов і мені вже не пам'ятають. Це був велицюватий із майже квадратним обличчям молодик, чия інтелігентність висвічувала з розумних, трохи звужених очей. Молоді в ті часи найбільше відповідала поезія Маяковського, і майже всю дорогу ми читали з пам'яті то флейту позвоночник, то облако в штанах, то стихи о совєтському паспорті. Нам було затишно в атмосфері цієї поезії, інших поетів ми не визнавали, вони чомусь здавалися нам вигаданими, несправжніми Про українську поезію з Мартиновим я розмовляти не мін Він її майже не знав У ті часи серед солдатської маси було небагато людей з десятикласною освітою Переважна більшість новобранців походила з робітничо-селянського середовища І мала низький освітній рівень – 4-5 класів Роки були такі, що батьки не могли вчити дітей. Рано посилали на заробітки. Або ті самі кидали школу і вирушали на шахту. По суті, після сьомого класу мені також належало це зробити. Підтримав спершу Григорій, а відтак допомагала премії. У Москві ми з Мартиновим потрапили до кавалерійського полку ОМСДОП НКВС імені Дзержинського. Розшифровувалася ця Абревіатура як окрема мотострілкова дивізія особливого призначення. Простіше кажучи, це була дивізія, якій довірялася охороняти уряд. Далі за логікою речей належить запитати, від кого. І за тією ж самою логікою дійти висновку. Від москвичів, звичайно, отже, від народу. А проте ми недовго сушили голову над цими матеріями. Нам також не спало на думку, що ці війська з достатньою підставою можна порівняти з гітлерівськими військами СС. Таке, звісно, нам тоді не могло прийти в запомароченні пропагандою голови. І я, і Мартинов були кандидатами Компартії. Отже, цілком зрозуміло, чому ми опинилися серед дзержинців. У медчастині кавалерійського полку відбувся додатковий медогляд і диво. Те, що я так вдало ховав від медиків, легко і просто викрила секретарка, яка занотовувала анкетні дані новобранців. Гарненьке личко дівчини раптом зробилося надміру серйозним. Суворим тоном вона запитала, що у вас з оком? З яким оком? Ніби не розуміючи, про що йдеться, перепитав я. Мені хотілося відвернути її увагу від моїх очей. Я, звичайно, знав, що в окремі моменти моє ліве око, можна сказати, збочувало. Прави дивилися прямо, як і належить живому окові, а мертве наполовину ховалося. Пам'ятаючи це, я з усиллям болі обоє очей ставив цілком натурально. Тоді моя сліпота ставала непомітною. Але цього разу я спізнився. Секретарка покликала окуліста, і той легко встановив атрофію нерва. Вивчаючи мою медичну картку, окуліст доброзичливо запитав, «Навіщо ви приховали, що не бачите на ліве око? Вас полонила романтика?» Мені було соромно, не розумію. Ну, бачите, на факультеті лишилися самі дівчата, там лише один ще ліліпут, горбань, я навмисне спотворив мотивацію свого вчинку. Вдаватися до суперечок про невідомого провідника ім'я, котрому доля, я не міг і не бажав. Ага, ясно. Ну, гаразд, доповім по команді. Вони повернуть додому? Не знаю, начальство видніше. Минув тиждень. Мене обмундирували і зарахували до другого ескадрону, але до жодного з чотирьох взводів я чомусь не потрапив. Шаблю і шпори мені також не видали. Ескадрон повзводно вирушав на перші заняття. Бійцям роздавали коней, амуніції, зброю. Старшина навчав, як чистити кінську шерсть, аби вона лискотіла, мов, дзеркало. Командири відділень показували, як замивати копита, щоб їх не деформувала грибкова інфекція. А я ходив від казарми до стайні, все засвоював, проте всюди був зайвий. Нікому до мене не було ніякого діла, почувався чужим, ображеним. Мені було тоскно і незатишно. Перед відбоєм сказав Мартинову, як я тобі заздрів, у тебе вже кін'я і шабля. Так є, жай, воронок. Але в його словах я не відчув ні радості, ні бадьорості. Якось я не витримав і звернувся до лейтенанта Котка.